Розділ дев'ятнадцятий «Це ж для вашого таки добра», – сказав Вейзак. Позад нього стояла медсестра, біла примара, учениця-чародія, чеклуючи над візком з медикаментами, цим наркотичним раєм солодкого забуття. «Ні», – відмовився Джонні, – його і досі трусило, до того ж пройняло холодним потом. «Ніяких уколів, ситий ними аж позав'язку. Тоді таблетку. І ніяких таблеток». «Ви швидше заснете!» «А він зможе заснути? Ото й Дюсо. Він сам напитав собі лиха, тихо пробормотіла сестра і здригнулась, бо Вейзак швидко озирнувся на неї, та він лише осміхнувся. «Правду каже хіба ні?» – мовив він. Сам напитав собі лиха. «Думав, що ви торгуєте порожніми пляшками, Джоне. Вам треба добре виспатись, і все стане на свої місця. Я сам засну. Джонні, прошу вас!» Було вже чверть на дванадцяту. Телевізор у другому кінці палати щойно вимкнули. Джонні і Сем разом подивилися знятий на плівку репортаж, який було показано одразу ж після повідомлення про те, що Форд наклав вето на два законопроекти. «Моя історія буде куди цікавіша», – подумав Джонні з гіркою втіхою. Виступ якогось лисого республіканця, що прорікав утерті фрази про національний бюджет, не йшов ні в яке порівняння з матеріалом, що його відзняв оператор компанії Вабі у вестибюлі лікарні надвечір того дня. Репортаж кінчався тим, що Дюсов вганяється в юрбу із затиснутою в руці медалькою і падає непритомний, чіпляючись за хладку репортерку, наче потопаючи за соломину. Коли ведучий почав розповідати про поліційного собаку, який знайшов 400 фунтів марихуани, Вейзак ненадовго вийшов а повернувшись, повідомив, що вже перед тим, як репортаж скінчився, лікарняний комутатор захлинався від дзвінків людей, охочих поговорити із Джонні. Через кілька хвилин з'явилася сестра з візком, і Джонні зрозумів, що Сем спускався на пост не тільки для того, щоб довідатися про телефонні дзвінки. Раптом задзвонив телефон у палаті. Вейзак тихо лайнувся крізь зуби. Я ж сказав їм, щоб не з'єднували. Не відповідайте, Джоне, я сам. Та Джонні вже зняв трубку. Якусь хвилю він слухав, тоді кивнув головою. Так, усе правильно. Він прикрив трубку рукою. Це батько. І за хвилю знов заговорив у трубку. Привіт, тато. Ти вже, мабуть... Та раптом за мовки став слухати. Легка усмішка, що торкнула, була його вуста, згасла і змінилася виразом жаху. Губи безгучно заворушились. Джоне, що сталося? Різко запитав Вейзек. Гаразд, тату, мовив Джонні майже пошепки. Так, камберлендська терапевтична. Я знаю, де це, одразу за Єрусалимським пустищем. Так, гаразд, тату. Голос йому урвався. Очі блищали, хоч сліз у них не було. Я знаю, тату, я також люблю тебе. Ти вже пробач. Він знову послухав так, так, було. До побачення, тату. ж, ну, бувай. Він поклав трубку і притис долоні до обличчя. «З матір'ю?» «Так, з матір'ю. Інфаркт? Інсульт», – сказав Джонні, і Сем Вейзак тихенько скрушно присвиснув. Вони дивилися по телевізору новини, нічого ж не знали, а тут я. І її вдарило. «О, Боже! Вона в лікарні, тепер як із батьком щось станеться, матимемо троє потерпілих». Він виразливо засміявся і дико повів очима з Вейзака на сестру і назад. «Оце-то хист», – мовив він. «Кожному б такий». І знов уривчасто мало не істерично засміявся. «Їй дуже погано», – спитав Сем. «Він не знає», – Джонні спустив ноги з ліжка. Перед тим він уже перевдягнувся в лікарняний халат і був босий. «Ви собі думаєте, що робите?» – сердито запитав Сем. «А що я такого роблю?» Джонні встав і якусь мить здавалося, що вейзак штовхне його назад на ліжко. Але той тільки дивився, як Джонні шкандибає до стінної шафи. «Не робіть із себе посміховисько! Вам ще не можна, Джоне!» Незважаючи на сестру, лише Бог знає, скільки разів вони бачили його голі сідниці. Джонні скинув з плечей халат, і він упав на підлогу. Під коліньми в Джонні випиналися грубі нерівні рубці і зникали в усохлих литках. Він понишпорив у шафі і витяг білу сорочку та джинси. Те саме, в чому виходив до репортерів. «Джоне, я категорично забороняю вам, як ваш лікар і друг. Зрозумійте, це безумство!» «Забороняйте, як хочете, а я однаково поїду», – сказав Джонні і почав одягатися. На обличчі в нього знову був той відчужений, занурений вираз, який Сем пов'язував з його трансами. Сестра тихенько ойкнула. «Ви можете йти, сестро», – сказав Сем. Вона позадкувала до дверей, якусь хвилю постояла там, потім вийшла, явно знехотя. «Джонні!» – мовив Сем. Тоді встав, підійшов і поклав руку йому на плече. «Вашої вини в цьому немає!» Джонні повів плечем і скинув його руку. «Де ж пак немає?» – сказав він. «Коли це сталося, вона дивилася на мене!» Він почав застібати сорочку. «Ви наполягали, щоб вона вживала ліки, а вона покинула!» Джонні на мить затримав погляд на вейзако, потім знову взявся до сорочки. «Не сталося б цього сьогодні, то сталося б завтра, за тиждень, за місяць, за рік або за десять років. Ні. Не за десять і навіть не за рік, і ви це знаєте. Чому ви так прагнете скинути все на себе? Через отого бундючного репортера? Чи, може, це якийсь ненормальний прояв жалю до самого себе? Потреба впевнитися, що на вас лежить прокляття?» Обличчя Джонні сіпнулося. «Коли це сталося, вона дивилася на мене. Невже ви не розумієте? Чи ви такий розтакий тупак, що не втямите цього?» Вона збиралася у важку подорож до Каліфорнії і назад. Ви ж самі мені казали. «На якісь там збори чи що? Як я зрозумів з ваших слів, щось дуже збудливе. Хіба не так?» «Так. І це майже, напевне, сталося би там. Інсульт – не грім з ясного неба, Джонні!» Джоні застебнув джинси і стомлено сів. Так, наче одягання геть знесилило його. Він був ще босий. «Так», – мовив він, – «так, може, і ваша правда». «Дійшло. До нього дійшло. Хвалити Бога. І все ж таки я повинен їхати, Семе». Вейзак скинув руки. «І чим ви там допоможете? Вона в руках лікарів і свого Бога. Отак воно. І ви мали б це розуміти, як ніхто інший». «Я потрібен батькові», – тихо сказав Джоні. «Це я також розумію». «Як ви поїдете? Скоро північ. Автобусом. А до Пітерового свічника зловлю таксі. Міжміські автобуси там ще спиняються?» «Не слід цього робити», – сказав Сем. Джоні нишпорив під ліжком, шукаючи черевики, і не міг їх знайти. Сем витяг їх з-під ліжка і віддав йому. «Я одвезу вас». Джоні поглянув на нього. «Ви?» Так. Тільки прийміть легке заспокійливе. Але ж ваша дружина, Джонні Зніяковіло, збагнув. Про особисте життя доктора Вейзека він знає тільки те, що його мати живе в Каліфорнії. Я розлучений, сказав Сем. Лікареві часом доводиться не ночувати вдома, якщо він не педіатр чи не дерматолог. І моїй жінці подружнє ліжко здавалося, скоріш, наполовину порожнім, ніж наполовину повним. От вона і заповнювала його, ким трапиться. Пробачте. Зніяковіло мовив Джонні. «У вас іде забагато часу на вибачення, Джоне!» Семове обличчя було лагідне, але очі суворі. «Взувайтеся!» З лікарні до лікарні сонно думав Джонні, відчуваючи легке запаморочення від маленької голубої пілюлі, що її проковтнув перед тим, як вони із Семом вийшли з медичного центру і сіли в Ельдорадо, найновішої моделі. «З лікарні до лікарні, від людини до людини, з місця на місце!» Хоч як дивно, десь глибоко в душі він тішився цією поїздкою. Адже вперше за п'ять років опинився поза стінами лікарні. Ніч була ясна. В небі тугою годинниковою пружиною світла лежав молочний шлях. Над темними шпалерами дерев слідом за машиною плив ще не повний місяць, а вони мчали на південь крізь Палмайру, Ньюпорт, Пітсфілд, Бентон, Клінтон. Колеса машини ледь шурхотіли серед навколишньої безмовності. З чотирьох динаміків стереомагнітофона линула тиха музика. Гайдн. В одну лікарню привезли каретою швидкої допомоги, в другу їду кадилаком, подумав Джонні. Він не хотів перейматися тим, куди і чого їде. Досить було просто рухатись уперед. Верстати дорогу, на час забувши й про матір, і про свій хист, і про людей, що залюбки лізли йому в душу. Він сам напросився. «Тільки не доторкайтеся до мене, Герест!» Вейзак вів машину мовчки. Лише в ряд годи мугикав щось під музику. Джонні дивився на зорі, дивився на шосе, майже пустельне оцій пізній порі. Воно безупинно розмотувалось і стелилося під колеса машини. Вони поминули дорожній пост в Огасті, де Вейзак сплатив митний збір і одержав квитанцію. І знов поїхали вперед... Гарднер, Сабатас, Льюїстон Майже п'ять років. Більше, ніж деякі засуджені вбивці проводять за ґратами. Він заснув, і йому наснилося. «Джонні!» – сказала йому мати в тому сні. «Джонні, допоможи мені, стіли мене!» На ній були жебрацькі лахи, і вона повзла до нього по бруківці. Обличчя її було бліде. З колін точилася кров. У рідненькому волосі копошилися білі воші. Мати простягала до нього тремтливі руки. «Господь Бог наділив тебе своєю силою!» – казала вона. «Це велика відповідальність, Джонні! Велика довіра! Ти повинен бути гідним її!» Джонні взяв її руки, накрив їх своїми і сказав. «Духи зла, полиште цю жінку!» Мати підвелася. «Сцілилася!» – вигукнула вона голосом, сповненим дивного, лиховісного тріумфу. Сцілилася. «Мій син зцілив мене! Хай славляться його земні діяння!» Джонні намагався заперечувати, сказати їй, що він не хоче вершити славні діяння, зціляти недужих, говорити чужими голосами, провіщати майбутнє чи знаходити загублені речі. Він намагався висловити це, але язик не корився наказом його мозку. Тим часом мати вже пройшла повз нього і віддалялася брукованою вулицею. Раболіпно і смиренно згорблена, Та водночас було в ній і щось зухвале, І голос її гучав, наче сурма. «Він спас мене, спаситель! Він спас мене, спаситель!» Аж раптом він із жахом побачив, Що за нею сунуть тисячі, а може й мільйони інших, Покалічених, скотсюрблених, смертельно переляканих. Була там і гладка жінка-репортер, що хотіла знати, кого демократи висунуть на президента в 1976 році. І якийсь убитий горем фермер у комбінезоні з фотографією свого сина, усміхненого юнака у формі військово-повітряних сил, що не повернувся з нальоту на Ханой у 1972 році. Старий хотів знати, живий його син чи загинув. І схожа на Сейру заплакана молода жінка, що піднімала на руках немовля, з величезною головою, на якій, мов фатальні письмена, голубіли вени, і якийсь дід з покрученими артритом руками, і ще сила силен на людей. Вони розтяглися на багато миль, вони терпляче дожидатимуть і, зрештою, вб'ють його своїми розпачливими, німими благаннями. Він спас мене, долинав до нього переможний материн голос. Спаситель, він спас мене, спас. Він намагався сказати їм, що не може ні зціляти, ні спасати, та ледве розтулив рота, як хтось найближчий учепився в нього рукою і почав трусити. Його справді трусили. То була рука Вейзака. Машину заливало яскраве жовто-рожеве світло, моторошне світло, що перетворило добре семове обличчя на страхітливу личину якоїсь потвори. Першу мить Джонні здалося, ніби це йому щасниця. Але потім побачив, що світло йде від ліхтарів навколо автостоянки. Як видно, поки він лежав у комі, і ліхтарі стали не такі. Холодне біле світло змінилось оцим неприродним жовто рожевим, що лягало на шкіру, наче фарба. «Де це ми?» – сипло запитав він. «Біля лікарні», – сказав Сем. «Кемберленська терапевтична». «А, гаразд». Джонні випростався на сидінні. Соннота зійшла з нього не враз. І ще лишалася на дні свідомості скалками чогось розбитого, але не виметеного до кінця. «Ви готові йти?» «Так», – сказав Джонні. Вони перейшли стоянку. В темній навколишній зелені тихо сюрчали цвіркуни. То там, то там зблискували вогники світляків. Думками Джонні заволоділа матір. Та водночас він не міг не втішатися свіжим духмяним запахом ночі і легкими дотиками вітерця до шкіри. Ніч дихала здоров'ям, і цей здоровий дух ніби вливався в нього самого. Та ось він знову згадав, чого сюди приїхав, і, власне, радісне відчуття здалося йому майже блюзнірським. Але тільки майже. І воно ніяк не минало. Назустріч їм йшов коридором герб, і Джонні побачив, що той у старих штанах, черевиках на босу ногу і в піжамній курці. З вигляду батька він зрозумів, як несподівано все сталося. Це сказало йому більше, ніж він хотів знати. «Синку», – мовив Герб, – він увесь якось змалів, наче зсохся. Джонні обійняв його, і батько заплакав. Уткнувся в сорочку Джонні і глухо ридав. «Тату», – сказав Джонні, – «ну годі, тату, годі». Герб і далі плакав, поклавши руки йому на плечі. Вейзак одвернувся і розглядав картинки на стінах. Нічим не примітні акварелі місцевих художників. Герб трохи заспокоївся. Утерши очі рукавом куртки, він сказав. «Ти бачиш, так у піжамі і приїхав. А мав же час перевдягтися, поки чекали швидку. Просто не подумав. Мабуть, це вже старече». «Та ну, ти що?» «Гаразд». Герб випростав плечі. «То це тебе твій друг-лікар привіз? Дуже люб'язно з вашого боку, доктор Вейзак». Сем знизав плечима. Пусте. Джонні з батьком пройшли до невеличкої вітальні і сіли. Татуа вона згасає, мовив герб. Він начебто опанував себе. Притямі, але згасає. Вона питала про тебе, Джонні. Мабуть, тільки задля тебе і тримається. Це я винен, сказав Джонні. Наминівся в... Він здригнувся від болю і вражено втупився в батька. Той ухопив його за вухо і сильно крутнув. Хто б міг сподіватися такого від людини, яка щойно плакала в тебе на грудях? То був гербів давній спосіб карати за найтяжчі провини? Як пригадував Джонні, востаннє батько скуб його за вуха в 13 років, коли він наробив шкоди їхнім стареньким ремблером. Необачно натис на педаль щеплення, і машина тихо покотилася з узгірка і ввігналась у сарай на задвір'ї. — Ніколи не смій цього казати, — звелів Герб. Та тут і що? Герб пустив вухо, і ледь помітна усмішка ворухнула кутики його рота. Забув уже, як скубуть за вуха, еге? Ага? Мабуть думав, що я забув? Ні, Джонні, не сподівайся. Джонні й далі приголомшено дивився на батька. Ніколи не смій себе винуватити. Але ж вона дивилася, ті кляті, новини, а то ж». Така збуджена була, аж тремтіла вся, коли, бачу, лежить на підлозі і хапає ротом повітря, наче риба, витягнута на берег. Герб присунувся ближче до сина. Лікар не мав часу заходити в деталі, одначе спитав мене про якісь героїчні зусилля. Я нічого йому не сказав. На ній лежить її власний гріх, Джонні. Вона уявила собі, що знає волю Господню. Отож, ніколи не винувать себе за цей її гріх. В очах його знову зблиснули сльози. Голос став хрипкий. «Бог мені свідок, я любив її все життя. Але останнім часом з нею було дуже важко. То, може, так воно і на краще?» «Мені можна до неї?» «Так. Вона в кінці коридора у 35-й палаті. Там знають, що ти маєш приїхати. І вона теж знає. І ще одне Джонні. Хоч би що вона казала, ти погоджуйся. Не дай їй, не дай їй померти з думкою, що все було марно». А вже ж, Джонні помовчав. «Ти підеш зі мною?» «Не тепер. Хай потім». Джонні кивнув головою і рушив коридором. Світло було пригашене. І тепер та коротка мить серед лагідної теплої ночі здалась йому страшенно далекою. Зате зринув у пам'яті о той моторошний сон, що привидівся йому в машині. Палата 35. Віра Елен Сміт. Сповіщала невеличка картка на дверях. «Чи він знав, що її друге ім'я Елен?» Мав би знати, але, напевне, пригадати не міг. Зате йому пригадалось інше. Як одного сонячного літнього дня на пляжі Олд Орчард мати, усміхнена і весела, принесла йому загорнутий у носову хусточку брикет морозива. Як він, мати і батько грали в карти на сірники. Згодом погрузнувши в релігії, вона забороняла в домі карти, навіть для гри в крибіч. Пригадався Джонні, і той день, коли його вжалила бджола, і він ревучи на всю горлянку, прибіг до матері, а вона поцілувала на брякле місце. Витягла пінцетом жало і приклала до ранки змочену в питній соді полотнинку. Він штовхнув двері і увійшов. Мати безформною купою лежала на ліжко. І Джонні подумав. «Отак і я лежав». Сестра лічила їй пульс, а почувши, що двері відчинилися, обернулась і тьмяне коридорне світло зблиснуло на скельцях її окулярів. — Ви син Місіс Сміт? — Так, Джонні. Материн голос був сухий, безбарвний, і в ньому, наче камінці в порожньому гарбузику, шурхотіла смерть. Від цього голосу хай бог боронець, у Джонні аж мороз побіг поза шкірою. Він підійшов ближче. Ліва половина материного обличчя перетворилася на жахливу маску. Рука на простирадлі скидалась на клішню. Інсульт, подумав Джонні, те, що старі люди називають ударом. атож. влучна назва. Саме такий вона має вигляд, наче зазнала страшного удару. Це ти, Джоне? Я, мамо. Джонні, це ти? Так, мамо. Він підступив ще ближче і примусив себе взяти ту кощаву клішню. Мені потрібен мій Джонні, жалісно промовила вона. Сестра кинула на Джонні співчутливий погляд. І йому захотілося врізати їй межі очі, ви б не могли залишити нас самих. Та я, бачте, не повинна. Слухайте, це моя мати, і я хочу побути з нею наодинці, сказав Джонні. Як ви на це? Ну, принеси мені соку, татусю. хрипко закричала мати. Я, мабуть, вип'ю цілу карафу. Та вийдете ви зрештою, гримнув Джонні на сестру. Нараз його пойняла страшна туга. І він не міг зосередитись. Здавалось, його затягує в якийсь темний вир. Сестра вийшла. «Мамо», – промовив він, сідаючи біля ліжка. Його не полушало дивне відчуття двоїстості, оберненого плину часу. Скільки разів мати сиділа отак біля нього, мабуть, теж тримала його в сохлу руку і розмовляла з ним. Він пригадав період, коли був поза часом, коли палата наче наблизилась до нього, і він бачив усе крізь прозору, плацентарну плівку. І тоді материне обличчя схилялося над ним, і з уст її повільно линули гримкі, нерозбірливі звуки. «Мамо!» – знову промовив він і поцілував її спотворену руку. «Дай мені цвяхи, я сама це зроблю!» – сказала мати. Її ліве око, мов би, заклякло в очниці, зате право дико викочувалось, наче в коня від ударів острогами. «Мені потрібен Джонні!» «Мамо, я тут!» «Джонні! Джонні! Джонні!» «Мамо!» – сказав він, боячись, що повернеться сестра. «Ти!» – мати затнулася і трохи повернула голову до нього. «Нахилися сюди, щоб я тебе бачила!» – прошепотіла вона. Він нахилився, як вона просила. «Ти прийшов!» – сказала вона. «Дякую! Дякую!» З її здорового ока потекли сльози. Друге, вражене ударом, незворушно дивилося вгору. «Ну, звісно, прийшов. Я бачила тебе, – прошепотіла мати. Яку чудесну силу дав тобі Господь, Джонні! Хіба я тобі не казала? Хіба не казала, що так буде?» «А то ж казала. Він призначив тобі справу, – провадила мати. Не тікай від неї, Джонні, не ховайся в печері, як Ілія!» «Не змушуй його посилати велику рибину, щоб вона поглинула тебе! Не роби цього, Джоне!» «Ні, не зроблю!» Він тримав материну руку клішню. В голові у нього гупало. «Ти не гончар, а гончарна глина, Джоне! Запам'ятай!» «Гаразд! Запам'ятай це!» – різко промовила вона, і Джонні подумав. Знову її повело на дурниці. «А втім, ні!» Власне, це були не більші дурниці, ніж ті, що їх вона говорила і тоді, коли він вийшов з коми. «Пильно дослухайся до тихого голосу, коли почуєш його. Гаразд, мамо, я дослухатимусь». Вона трохи повернула голову на подушці і... невже всміхнулася? «Мабуть, ти думаєш, що я втратила розум». Вона ще трішечки повернула голову і тепер дивилася просто на нього. «Але це нічого не важить». Ти впізнаєш той голос, коли він озветься до тебе. Він скаже тобі, що робити. Як казав Єремії і Данилові, і Амосу, і Аврааму, настане і твоя черга. Він тобі скаже. І коли він скаже, Джоні, виконай свій обов'язок. Гаразд, мамо. Яка сила? Пробелькотіла вона. Голос її ставав глухим і нерозбірливим. Яку силу дав тобі Господь? «Я знала! Я завжди знала!» Голос їй урвався. Здорове око заплющилось. Друге й далі безтямно дивилося в стелю. Джонні посидів біля ліжка ще хвилин п'ять, а тоді встав і рушив до дверей. Він уже взявся за ручку і ледь прочинив двері, коли сухий, шелесливий материн голос, в якому звучав суворий наказ, змусив його прикипіти до місця. Виконай свій обов'язок, Джоне. А вже ж, мамо. Більше йому не випало поговорити з матір'ю. Вона померла наступного ранку, 20 серпня, о 5 хвилин на 9. В той самий час у містечку на північ від її лікарні, у Олд і Сейра Хезліти, сперечалися через Джонні, і мало не посварились. А десь на південь Хрек Стілсон чинив суд над одним. Юним поганцем